Kuuleb, kohe kuulete kord kordus kordus saadet. Lõunatund Nõmeraadius. Sõnata. Ja tere maailm ongi lõuna radio radios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi kuniks veel ja nädalas selgroog. No, vat kas nüüd krõks ja murtud, aga üle küüru saamine käib küll nii ühesteises kui kolmandas mõttes ja tänu sellele on Täna nõmme raadiostuudios taas ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vasiljev kõigi oma eks riigikogulase mõtete ja muljetega. Viktor ja praegu kui vaadata uudiseid siis esiteks sotsiaalmeedia kubiseb. Naiste tagumikudest ja Nürinalja klubi liikmete algirjadest nendele. Just nagu see oleks meil kõige tähtsam samas, meenutab see mõneti Overtoni akend, et las loilakad lõbustavad ennast naiste tagumikudega varsti No, võtta ega see pornograafia ka alati nüüd pornograafia ei ole mõnikord anda juba proktoloogia, künekoloogia, kura teab, mis. Aga meie ajal tegelikult oli see kõik õpikutes olemas. küllaltki vara tutvustati ja selle pärast, need pildid mõjuvadki eriti nõristavalt. Aga üles ülespanejad ju... No ruigavad õnnetundest, kui vaimukas, tark ja ilus olen mina, sest ma otsisin mingisuguse naiste rahva tagumiku, ilusa tagumiku võib olla töödeldud. Ma pean silmas töödeldud nüüd nende photoshopide verkidega, et oleks kohe eriti. Aga kui nüüd prognoosida aga see ongi. Meie Tulevik. Tere, tere, head raadio kuulajad, Noh <laughs> tagumik, millele on tehtud fotosoopa, kas see nüüd kellegi tulevik on, aga jällegi, no, kui targemad pole teha, no siis otsitaksegi kõige rumalam, mis välja panna ja jällegi, kui rumalusta on hästi palju, see tähendabki seda, et mingisugune stuupur valitseb ühiskonnast. tarku mõteid ei ole, nüüd paneme lõlnused välja, aga ega tagumiks pole ka mitte midagi uute. See, see on ikkagi ole. ürgne värk, mis Vaata on... Peeglist, imetel Peeglist on, ja peeglist imetada oma see e, nõua pana inimeselt natuke agrabaatikat ja isend oma, no ei ole. Suug... Ah, muidugi ta on photoshopimata, jah, seda küll. Ja, ja, seda muidugi, aga võtta brillid eest ära, jah. <laughs> <No, laughs> ära teetma. võtta, see ongi kõige odavam photoshop. Ja nüüd sellele haagiksin mina külge pealkirja. Ega neid sisusid suurt pole lugeda vajagi, sest pealkiri ütleb hea fantaasia või elukogemusega inimesele 90% ära. leave eelmise eelmise taustal: Tervisega tahab lubada psühiaatri vastuvõtule ainult saate kirjaga. Tähendab need žopatajad, fatusšopatajad, Nemad ei pääsegi psühhiaatri vastuvõtule, kuigi need kuradi kiimakotid võiksid sinna ju kõik kohe paraadina minna. No tead, ma arvan, et see ei ole mingisugune patoloogia, see ei ole haigus, see on mingisugune üle, üleüldine mandumine. No... Vaata, üleüldine mandumine, kollektiivne ja... hullus. Liibe sõbrad amikus meus see ongi alla käik nagu sa ütlesid ja alla käik ja alla käik aga kas alla käik ongi alati haigus nädi dinosaurused surid välja eks ole oli sees ei ma viimane dinosaurus võis olla must aga lihtsalt Suri vanadusse eh, jah suri vanadusse milles ta iganes ka ei, ei surnud, aga meie oleme meie oleme õnnelikud selle üle, et ta ära suresi meie jaoks oli see progressiivne nähtus ju tinnusauruses surm oli meie jaoks progress vada ma kipun sinuga vaidlema ma ei ole seda välja öelnud, aga kui meil oleksid dinosaurused alles, siis Võibolla ei oleks ka amazoonase ürgmetsad niimoodi ohusne vihmametsad, mida rajutakse nii, et digipullid otsa ees. Võibolla oleks meie planeedil hulk kohti, kuhu lihtsalt öeldakse, et ära mine. Tuleb kuri sauruslihiviitsu ära turja pidi. Jah, ja meie planeet oleks dinosaurustele suurepärane elamispaik, aga kas nüüd ka inimestele ja inimesed sinna paika ära ei mahuks ja lõpuks dinosaurus sööks nad ära, ma ei tea, kas me peaksime sellele õnnelikud olema. Aga kas me peaksime õnnetud olema, kas see meie planeet, no. Ma ei näe ühtegi põhjust, miks ta peaks olema inimese jaoks hea ära elamise koht. Tõesti ei näe ja kui sa paned, siis üheski pühakirjas pole öeldud, et see peab olema inimesele mõnus koht, kus maksud ei tõuse ja trillala trillala felitsüüta. No selles mõttes on kiriku õigus lõigus, jah, et tegelikult see ilm on see teine ilmeks ole e, ja seal pole keegi tagasi tundega seletanud, mis seal toimub, kuidas, kuidas seal hollakse. Aga dinosaurusi pole enam vajagi, sest meil on ju valitsus, mis tõstab maksusid selleks, et tõsta oma ministeriumi töötajate palkasid No jah, siin praegu hõisatakse seda, et Suurbritannia, meie eestkujuse kurrat kui kõrge elatustase, seal on veerand elanikonnast valmis talveks kütte välja lülitama, sest et raha põle ja panga laenud on ja üldse elu on kurrat niiku dinosaurusel viimases faasis. No ei, aga see pole ka mingi huudis, et mida rinkamad ihmiselt seda suuremat nende võlad. Seda muidugi, see, see serveeritakse rikkana, aga tegelikult no, ei ole tema rikkas kohe ühes, üheski punktis, sest et no, see, Eestis mis on tal kaadu. on, see on võlg. On, on ja, Eestis on ka rikkaid inimesi pealt näha, täiesti rikkas inimene, suur rohkem maja, eks ole uhke kalli autoga, aga kõik on põrapeale ostetud. Nii et ütlen, nüüd on ta rikkas või, või mitte, aga või rikkavid on suured võrad. Raske juhtum põhimõtteliselt. Ega suurt vahet ei ole, et oled sa või oled sa riikas ikkagi, maksad sa oma võlgu, tikka, maadled sa oma probleemide, mured värkidega, suured ikka ühtemoodi Et nii nagu lennukis on, on see säästuklasse, on äriklasseks klasseks ole, aga siht punkti jõuavad mõlemad samal ajal. No, Juuavad jah, jah, aga ühte koolitakse rohkem? Ei, seda küll, ja teine sõidab, sõidab, jällegi, no teatud mingite mugavustega, aga lõpp on ju ikka sama. Nüüd, rikas inimene, ta võib süüa seal supilusikaga musta eks ole, aga sureb samamoodi nagu vaenegi valusi no, ja vaevas. Ja, vale, ja rikaste jaoks ma ei usu, et seal teise silmas seal midagi eh, mingi ärikas oleks. Ikka samas katlas samad puudal? No, seda muidugi, seda muidugi. Siin vata, toimuvad igasugused ime asjad. Nüüd tuli uudis välja, et her sõruma müüb, oli see nüüd Pelgulinna kool või mille, Tallinna linnale tagasi 5,2 miljoni eest ja lõi mulle pähe mingisugune mälu kaigas, kuidas anti Tallinna koolid, kellelegi reipalt üle tohutu. Palju koole hakkake remontima panga laenud tagatud Tallinna linn rendib neid ja 5,2 miljonit on siis see turu hind, millega linn ostab tagasi Pelgulina kooli. Tead, ma võin, mälu võib mind petta, aga see võiks olla see ilusa fassaadiga kool, mida ma mäletan oma väga kauges lapsepõlvest ja mul on kuri kahtlus, et Koolina see hoone kuigi kaua edasi ei toimi. Sinna, no saate ise aru, et head kuulajad, et liiga palju on neid vaid lapsi. Nad võiksid käia näiteks Vändras koolis, aga sinna meie teeme. Ohohoho, oho, oh oh <lacht> oh No, ma Mina arvan, et sõrroma pole mitte milleski süüdi. Ei ole. Ja, aga nii linn kui ka riik on korduvalt teinud selliseid trikke, et müünud oma vara heraisikutele isikutele ja pärast hirm tagasi ostnud ja mõnikord veelkord müüd. Aga mis toimub Eesti lennundusega? Estonian aeg, kuhu topiti röögatult raha, lõpuks läks Korinad pankruti, ole? Siis tehti Nordika. Topiti jälle röövatult pappi sisse, tõed välja, et jällegi pole teda mitte kellelgi vaja. Isegi roostlased ei taha sellega koostööd teha, eks ole. Nüüd läheb ka see korinalt pankrati. Aga ma arvan, et nad ka kolmandat korda teevad sama, leiutavad uue lennudusfirma ja topivad sinna uuesti pappi tean, sisse. Ja neil ei ole, täna pappi saab sinna sisse topida, vada. Kuulesin mina raadio See oli see võis olla eile kella kaheteistkümne tuuris ja stuudios oli see oli Raadio 4. Vladimir Vett selge optimistliku jutuga härrasmees ja noh nii nagu võtta Eesti ja Vene kanalid mõneti erinevad, et Õeldakse vene asju, mida eeslastile nii palu orsendas, <lacht> või umbes nii. Vladimir ausalt, et tema vanemad tulid siia alles 80. Ilmselt olümpiaga seotult ja ei, on hea inimene, ta on Tallinna transporti vajeldamatu spetsialist, sest olukorrast välja keerutada. Kui küsitakse temalt Nordika kohta, no küll see oli elegantne vingerdus ja jõuti Tallinna lennu ma peale, mis pidi olema tegelikult rahvuslik au ja uhkus ja mille arendus see tuleb panna veel papi juurde, sest siis hakkavad siit lennukid lendama see Nordika. See ei ole mitu aasta Tallinnast lennanud kuigi lubas. No korra. Ja. Aga aastat on sinna pappi sisse taotud ja küsisin mina siis agendilt. Agent ütleb nii, no see oli selle Vladimir Sveti optimistlikus võtmes esitatu peale, et see Nordika erastamise läbi rääkimised juba käivad. Tähendab on vähemalt üks või ainult üks, kellega sel teemalt rääkida saab. Noh, ja. Tõi tema sisse ka transporti varahalduse, millest ei ole juttu olnud. Ja transporti varahaldusel võt lennukid müügis, suurel lennukid, vägevad lennukid. Felicita. Ja agent kirjutas vastu. Ja vastavalt kokkuleppele LKV pangaga on lennukid müügis. Iva selles, et kui leitakse ostja ja kui leitakse... Läheb raha esmalt pandi pidajale, LHV pangale. Penskarite pensioonifondi rahade investeering ikkagi. Irvitan. Kuigi jah, penskaritest on kahju. Materjalid sulle aastate eest saad siin. Jah, need materjalid käisid siin isegi vist mingil hetkel natuke eetrist läbi. Ja kui midagi erele jääb, saab riika natuke Ette rootates väidan, et ei saa, mida oligi tarviks tõestada. Mäletad ju seda tiili kolm lennukid kuue vastu. Kahjuks pole see skeem antud hetkel enam hea tiil. Tootmisest maha võetud 21. jaanuaril 21. Saabunud kahjumlikku artiklid, kaubavärkisist lennukid ei taha enam mitte keegi. Selles ka fakt. Et ühte antud marki lennukid võetakse Tallinnas lahti juba varu osateks. Shit happens. Shit is very independent. <laughs> Mootorite ressurs on läbi. Täpselt Estonian eeripeahoone vastas plaid siil, et saaks odavamalt. Muidu lükatakse ikka varju alla. Mõletanud. Et saad siin sulle ka info kohta, et kõigi nende lennukite mootorite ressursid saavad järjest läbi lähemal ajal. See tähendab, et kui mootorid netu, siis on asi ühel poolt. Siin üks eras mees kirjutas ju võinud. No, temast oli artikel elu 24, kuidas tema Mersu 400 000 läbi sõitnud Mersu mootor tegi ja oli kõik veeti remonti, hakkati otsima uud mootorit, aga juba selle mersu pildi järgi ma võin öelda, et see on üks kuradi töö, et neid nii palju ei ole. Ja mul omal on auto praegu remondis, otsitakse mootorit, sest iga sitta ei saa peale panna, see mootor peab töötama ka ja kui sa vahetad 400 000 läbisõitnud mootori teise sama palju läbisõitnud mootori vastu, Zij zijn nu zijn dan gesloos. No, Hoovas on väga terane poiss, et Mina tunnen teda sellest ajast, kui ta oli 15-aastane, juba siis oli väga terane poiss. Ja pandi, ja või ja visati tema. Terane poiss! Ja visati tema majandada või hallata või kuidas nüüd öelda, muu hulgas ka see lennukite värt. Mitte, mitte, mitte ainult raudteeks ole, aga seda lennukite skeemi tema seda välja ei mõtle, tema seda jalgatan, ega tema asi on see kuidagist moodi mõistlikult lõpuni viia või ebamõistlikult lõpuni viia, no, võtli, aga mina väidan... Tohutub pap on siis saetud oli ja, tema ja, ajada? Ja, ja tema asi Ja tema on ajada see asi lõpuni, sellepärast, et ega seda nüüd enam pool see on sama hea, kui enne tappa raute jaama nüüd viis km üritada kiironge kinni pidada. Ei ole võimalik, ta peama jaama välja ja, ja vaata, et sa juua eest ära hüppata. E, mis põhutab lennukeid, siis mitte keegi lennukeid ei osta, lennuk pole leiva pätts, keegi ei jõua lennukid osta, lennukeid alati liisitakse ja seal taga on pangad, sest tal pank jõuab osta lennukid, aga pank ise sellega ei lenda, eks ole nii et pank, pank annab need lennukid liisinguse, aga ka panga härrad lollid ei ole nemad sõlmivad nii pika liisingu lepingu, et pärast seda, kui see lennuk on ammu juba ära mädand ja osadeks lagunend sa ikka maksad seda nagu turnud öö, lennukid, e, nii et neid, neid, lennukid makstakse veel ja veel ja praegu on küsimus lihtsalt selles, et otsitakse lalli, kes ostab ära mitte lennukid, mitte lennukid, vaid võtab üle liisingu lepingud, millega ta saab endale sisuliselt raua. See transporti vanahalduse lennukid on müügis, lõpevate mootorite ressurssidega 6 miljonit üldes. Et ja kui leitakse isegi oistja, tähendab see, et koheselt Nordika pankroiti. Nordikal on siia maani aasta aru esitamata. See on vist, üh, see oli 7. detsember. Sinnani on antud, ma ei tea, mitu korda pikendatud tähtaeg. Ja siis on põrsas auja uhkus rahvuslik lennukompani või ma ei tea. No, Aga transportiva on eraldi ettevõtte... Ja rendib lennukid Nordica Aviation Groupile Käpsed ühele poole kotletid, teisele poole ütleb agent. Ja, nii, nii ta on. Mõdagi, mis puudutab aasta et siis e, mulle on see aru saamatu, kuidas nüüd raamatu video ja suuda kokku panna. Ja tegelikult, ega raamatu ise ka seda kokku ei pane, vaid arvutiprogramm teeb selle aasta aruande. Aga kui nad e, ei julge aasta aruannet esitada, järelikult neil on variante, et esitada nii, esitada naa, kokku lüüa ühte pidi, ära lahutada teist pidi, nii et midagi nad seal sepid. Ega see ei ole lihtsalt nii samad tunnustatud aasta haruanne esitada. Miski seal kärib. Aga lennuk järgidus käib juba teist korda juuda siis kellegi jaoks ääretult tulusärib. Teist korda või juba rohkem. No kest. Äh, loomulikult kui vaarata, mis mingisugust haldusfirmad seal vahel on ja võib olla veel mingid firmad, kes osutuvad veel mingisugust seal õhuvedamise teenuste, nii et sellega on küll ja külle teenitud. Vaata sellega on ikka kui mingisana suur loom kärvab maha et ole mäda sul keset tõue aga see on must miljon igasuguse satikat kes söövad seda samast raidet ja sellest toituvaski ja ja sellest on siin Nõmme raadioski juttu olnud, et toituvadki ja Eesti toituvad. Aga nad on röögatud, kõrvale ehitatakse veel oma seda ise ennast konsulteeriv firma, kum läheb ka raha nagu musta auku, aga siin on üks ühine omadus riigi firmadel. Head kuulajad, ma ei hakka seda välja ütlema, muidu süüdistatakse igaks juhuks laimus või ombes nii, aga Aga see üks ühine omadus olgu siis tegu Eesti energiaga, mis ei tule oma rahadega välja. Riigikinnisvara haldusega. Ja ja ja võibolla keegi terasematest kuulajatest paneb oma maitset ja fantaasiat kasutades kokku nimekirja. Eesti riigi firmades kui Eesti No ja siis ka eestlaste rahmuslikust uhkusest. Mis on teel sinna? No, mis on teel sinna? <laughs> teel sinna, millest ma alustasime. No ja. <laughs> Jah, aga. Võt, tegelikult need nimekirjad on ammu juba kokku pandud, ja vahepeal avaldatakse siis pingerida firmadest, kes ei saa mitte kuidagi hakkama. Nimekiri firmadest, kes on teinud kõige rohkem kasumit, nimekiri firmadest, kes on saanud kõige rohkem dividende, ja olgu nad kõige rohkem põhjas on kõige suuremad probleemid ja kõige suuremad kasumid. Tegelikult need on samad firmad ja samas järjestuvad energiafirmade, elektri müüjade, kes mitte kudagi ei saa hakkama, pidevalt peavad tõstma näid tasusid, ülekandetasusid, ampritasusid, mida iganes kõik, kõik need hinnad kogu aeg tõusavad, sellepärast mitte kudagi ei saa hakkama, nad teenivad kümnetes, kui mitte sadades miljonites kasumeid. Ja millega ka saavad viljad seal hakkama. Jah, saavad viljad seal hakkama. Ja, ja, peavad hinnad tõstma. Jah, ja, ja võt... Tead, siin on kümneid niisugusi kummalisi konkse, mida ma näen. Otsatas mulle postkasti Kenakirjakene. No, ma aitab selles, kui ma kirjeldan, mis kiri see oli. Kutsutakse detail, planeeringut või midagi taolist vaatama kuhugi pühasse hoonesse, kus see väljas on, aga Kuskilt lehe pealt näeb ka ja see tegeleb Tallinna-Pärnu maante, ratta, teede. No, Kurata millega igal juhul seda tehakse. Ja kui ma lugesin, mida kõike tahetakse teha, et iga lühikese maa tagant tuleb penskarile istumispink ja et nad saaksid ikka kõtsed, kõtsed, kõtsed jalgsi minna ühest Ühe pingi juures, teise pingi juurde ja nii edasi ja rattat ja siis esimene asi, mis ma välja pakkusin, et kulge poisid, jagage nüüd see oma projekti maksumus Tallinnas sõitvate jalgratturite arvuga asi selles, et ma näen aknast välja vaadates objekti. Mis on seotud tulevaste ratateedega see on siis Pärnu maante viadub, kus liiklus läheb aina hõredamaks, nii et autode ülekülluse pärast kesklinnas vast ei peagi nii väga muretsema. Liiklus on hõõrenev, kurat selle liiklusega läheb tihedaks jälle, sest riistad on ju olemas, aga rataid ja jalakeijaid Välja arvatud hommikul, kui lapsed kooli lähevad, on selle viadukti peal. Noh, seda päeval näiteks kolme korraga naljalt ei ole. Üks, kaks ja nende nimel siis. Aga sa vaata, kui palju pappi saab no, mingite tänavajoonistustega. Ma pean silmas siin punaseks värvitud ribad ja nii edasi selle kõige ka lendu tõsta. Jah, see on väga tänuväärne töö. Selle pärast, et tööpõlgi see on mingisugune, ma ei tea, selline helesiinin unistus, et, et tööpõlgist kõik hakkavad mingi kasti ratastega sõitma ja nii-öelase. Aga... Äh, Kulevnit tornad ei tule poes kärudegagi toime. Mõdugi, äh, aga, äh, aga jalgrata tee tehitamine, äh, see on piisavalt... Äh, tähendab no, vaheva. Ja kes on kerkliiklus tee, tähendab ta põhimõtteliselt ei ole seal midagi eriti keerulist, aga papi annab sealt välja pigistada küll ja küll. Ja noh, kui on mingi kerkliiklus tee ehitatud, seda on teise kohta eriti üle ei tõsta, aga need punased rajad, mida on talja linn täis joonistatud, neid on maru lihtne ümber tõsta siia ja sinna, nii et joonistatakse punased rajad, selgub, mitte keegi seal ei sõida, eks ole, väga ei vales kohas, aga siis nühime need sealt maha ja tõstame teise tänava serva naaber tänavasse veel kuskil, et liikugi oppsi risti vastu suunase ja joonistatakse teisele poole. Jällegi tükka aega teakse mingisugus plaane, projekte, arhitektid, mingid... Keskkonna Või mingid uuringu firmad ja, eks ole kõik teenivad, see, see, on, see on ju väga hea häri, nii et neid võib igati pidimaha joonistada ja nah, ümber tegema, ümber teha. Aga vaata, mina sõidan linnas ringi ja ja need punased jutid, jah, loomulikult nad käivad närvide, need punased teed, eks ole, mis on muusias ka tükati täiesti maha nühitud autokommide poolt ei ole tahagi. aga haru harva näeb seal kedagi jalgrattaga sõitmas. Need on! Neid on, aga need on väga julged, hull julged inimesed, sellepärast, et need punased jalgrata rääd on kõige ohtlikumas kohtades ja ääretud ohtikult joonistatud, nii et on tõest sõite kõnni jalgrataga. Ja, aga nad on lihtsalt tühjad need punased jalgrattaribad, lihtsalt tühjad jalgrattorid näeks haru harva. Nii et see on, see on väga soliidne investeering, kui keegi istuks ja loeks kokku mitu jalgrattorid seal päeva jooksul läbi sõidab ja mis see värk maksma läks ühe jalgratta kohta, on see ka rõõgatult kallis investeering. Samas riigikogu noorim liige Hannah Lahe! Pidavad olema Lahe. väga rahuliku välja ütlema üsega ja nii edasi ütleb, et olen tuleviku pärast väga hirmul tema pidavad elama oma töökuvas siis toom peal poole teise kilometri kaugusel ja ta kasutab tööle sõiduks jalgratast. Ma eeldan, et mäest üles Kas see viitsib iga Kule ka noor inimene, noor inimene tahab trenni teha, kõu lihaseid või kõh, vabandust tagumiku lihaseid, ma ei tea, see riigikogu liikmed on tagumik. Eh, harjud neid, neid trenni... Eh, ja loomulikult, ja, see on töövahend. Eh, ja ja juuda siis tahab natuke trenni teha, miks mitte? Ei, eh, põhimõtteliselt on võimalik täiesti sinna mõk kõik eh, kõik konserveerid jalgrataga, ja. aga vaata riigikogu, kõige noorem riigikogu Liige, peabki, peabki tohutult mures olema oma tuleviku pärast, sest Ta mina on peidan, et mina, just, mina peidan 80-aastane riigikoguliige oma tuleviku pärast eriti ei muretse, sest tema tulevik on juba hamme ja teada, aga ja, alla 30-aastane riigikoguliige tõepoolest, tema tulevik on ääretult kaugel ja väga vaeva rikkas ja, ja, ja mitmekesine, kuidas nüüd viisakalt öelda, nii ei tea, ei olgi, mis see Võib talle tulla. Mina tema pärast oleks väga ja väga mures. Ei, no see kõik on tore. Ütleb tema veel, et Tallinna liiklus on nagu Kört, Pärt, Kõik on üksteise peale vihas, et keegi kuskile minna ei saa. Aga teha, mul tuli praegu pähe see, et kui ta igapäev sõtkub tõepoolest ja. näest üles. Ikka teeb vihaseks küll, jah. No siis viha vihaseks vihaseks. jalad musklisse jämedaks tugevaks. No mis pärast Kört Pärtli särk tegel peaks sõtma täpselt nii, nagu ta on. See, see on Peeter Pärtel pere särk, aga mitte Kört Pärtel. Sellist ta vii linnapea Tallinnas nagu Kõrst pärtel ei ole. Ei, vist ei ole. Jah. Ega sa neid helitusnimesid ka ei tea. <laughs> Muidugi, aga jalg ja autojut näevad liiklus no paratamatult natuke erinevat, aga mina ötleks, et jalg on liiklusest tunduvad nahalsemad kui autojuhid. On on Jaa. selle pärast. Et nendes elavad edasi jalakeia ülbed harjumused. Ükski ja. kuradi jalakeia. Ma kõnin jala jalaja võibolla ma olen siiski ainuke, kes on lugenud välja nii liiklusseadusest ja. kui liiklus eeskirjast, et jalakeia kui niskene peab veenduma oma ohutuses. Ja vaata, kui vana ma juba olen, ma olen veendunud oma ohutuses ja. juba siis, kui ma hakkasin käima kullassepa tänavalt Tallinna teise keskkooli praegusse reaalkooli tuli ka no tõsi liiklus oli siis õredam, aga ma veendusin kogu aeg oma ohutuses ja samas üks meie klassi poiss kes ei veendunud oma ohutuses, jäigi auto alla, no mitte midagi hullu, aga mingi kolaka sai teid ka ära. Autoga ei midagi, eks ole. Kollal no, e, oli ju tinutatud <laughs> plekist. On no, ju selle vana pobeedaga või elektripostipiikali sõita. Ja. E, aga võtta, tähendab asja ongi selles, et no, tüüpril jalgratorega tema ei tea sellest liikluseeskirjas suurt midagi, teda ei huvita ka. E, aga vahe on ka selles, et autujuht, kes sõidab autuga, eks ole, et te, te, temal on autu hiiluodaks, tema teab liikluseskirjast seeskirja hästi või halvasti tal on teatud kohevamused ja tal on ka hirm nahas autujil on hirm nahas selle jalgratturi pärast jalgratturil ei ole seda hirmu et ta ajab auto sodiks, et ta tapab auto juhi, eks ole jalgratturi seda hirmu ei ole no, no nii kaugele ta, ta ei oska kuigi see on füüsiliselt isegi võimalik no veinu no, aga jalgrattur on inimene eks ole kõik me oleme inimesed jah, aga autojuht tunneb reeglina suuremat vastutust kui jalakeia, Ning vaata, jalgrattur, tal, tema ei saa sellest aru, et autojuhte ei pruugi teda alati näha. Kui ta on suhtes pime nurgas, autojuht teda ei näe. Mootorratturitega on ka sama lugu, et, et autojuht pime nurgas, ta ei näe mootorratturit, aga mootorratturitele, autojuhta noh, koolis enne kui nad saagi ühe nendele tehakse selgeks, et pea meeles, et autojuht sind alati ei näe, pea meeles, ja mootorratterid üldiselt teavad seda et auto neid alati ei näe jalgrattur. arva, arvab, et on maailma naba ja kõik teda näevad, kõik peavad pidurdama talle teed andma. No, no, selles yes, ongi tema probleem. on rohelise mõttelaadiga ja Ma rohelise mõttelaadiga sõidab mööda punast teed ja punas ja need tulealt läbi ka jõhrelt, no, aga jah. ei tea sest midagi. Ei ole midagi parata, kui keegi tunneb, et me teda solvasime Ma sellest tundes. <laughs> kui ta, kui mõni jalgrattur tunneb, et ennast leid kui esimene suurem auto ajaguse ajakuse talla. Ja, ja. Et tegelikult et ei ole need jalgratturid kõige hullemad inimesed, nende seos on haritud inimesi, viisakaid inimesi, võib-olla geniaalseid inimesi ja aga need tõuksi, inimesed, need on tunduvad hullemad. Need on, need on need jah, sellepärast, et... nad ei... ei, ei, ei mõni, mõnikord on tunne, et ta kohe otsib välja sellise isegi keerulise trajektoori, et kui on nimelt tead auto alla sõita. Jah, eks neid katsete ei ole Samas peab ütlema, et kui tõuksiga sõidab selline, kellel on ikka pikleid selja, siis ta sõidab rahumeelselt. No pikakleidiga natuke raske tähendab. tõhendab, väga, väga järske liigutuse. Ise olen näinud. Aga jalgratur, ta reeglina, ta sõidab kuskile mingis ühes suunaseks ole enne, kui ta kuskile pöörab, ta vaatab paremale vasakule, mõtleb ka natuke tõuks oma ei mõtle, et tema sõidab otse ja ilma kiirust vähendamata kohe 90 kraadise nurgalt vasakule autole. No, jah, on võimalik. Ja, aga mul on tähendab, paar korda on niimoodi sõitnud ja üritanud mulle nina alla sõita. Mina olen muidugi vana inimene, ma olen maailmas elavadeks ole. Ja kui ma silma nurgast näen kuskil tõukiga inimest, ma ei mõtle selle peale. Neli et... jalga pidurile. ma Ja ma ei, mõt... ma ei mõtle selle peale, et mis suunas ta sõidab, ja on võimalus pöörata. Ma lihtsalt arvestan seda, et. Et hoolimata füüsika seadustest ta keerab raisk mulle ette, nii et mul on jah kõik neljalga piduri peal, kui ma näen tõuksiga. See on nagu vanal hallil ajal õpetati mulle, et kui sinu ees maanteel, maanteel sõidab traktor, No oh, jah, Ära jah. hakka mööda minema, sest sel hetkel, kui sa tahad temast möödu, ta keerab ta vasakule. Nõukajal oli ka see probleem, et see traktor käis just naabri mammi kartuli maad üles üleskõmmas, sai pooliku pudeli kätte, sest poolikust oli pool juba sisse võetud. No, mis pool, tead, tugeva Ja, kuid, meel, on, pool, traktorist, ja... Neil, traktorist, kaine peaga julgend julgenud ju maanteel sõitmakatuna. Jaa, võibolla ei julgenud käivitada, aga ei tea, no, on nagu on, aga vaata, Mul oli üks siiukene huvitav ja õnnelik juhtum. Aga jõudsin kenasti pidurdada ja puha, sõitis. See on võru linnast välja sõit raudteest üle ja edasti vaja mul paremale keerata. Seal on surnuaeg ka ja ülekäigurada ka ja tuli jalgrattur. No, mina tean, et jalgratur nüüd vaatamata sellele, et on sebra täie vungiga ei tohi sõita üle. No, inimlik kiirus tegelikult nii vupsti hüppab ette ja mis sa ikka teed. Ja ta läheneb sebrale ja kiirust maha ei võta. Mina vahetan juba jala asukoha ära ühel pedaalil teise peale. Ja mis ta tegi? Pooldeist meetrit enne ülekäigu raja algust ta hüppas sadulast ja pool joostes tormas ülekäigu rajale, sest nüüd ta ei ole ju sadulas. Nüüd ta on jalgsi, tema on jalage ja talle tuleb. Tal on õigus ja seda just kalmistu vastas. Jah. Suitsiide kurat. Jah, võt see kalmis Aga ma jõudsin. No vaata, me sinuga oleme ikkagi maailmas küll ja küll elanud mehed ja, ja oskame ette näha igasuguste, igasuguste võimalike ohu olukordi, et 90% teanususega midagi ei juhtu, aga me arvestame ka selle 10%, et võib juhtuda igaks juhuks ja ei ole midagi parata. Aga samamoodi näiteks zebra küle, ülekäigu, reguleeritud ülekäigu koht, zebra peal antada. Aetakse aj kõige rohkem inimesi alles on kõige ohtlikum koht jala käijale ja kui mina sõidan ja lähenen sellele sebrale, eks ole või kuidas nüüd nimet vööd rajale ja kui mina lähenen sellele ja eriti kui nad hämara võitu, ma näen, et seal mitte kedagi ei ole, teid kõrvale öel ühele pool teisele poole ei ole, ma harvestan sellega, et ma olen vanal oln pool pime äkki ma ei näe. Ma pidur, ma juba hakkan pidurdama. Sa on hindad oma seisundi või kuidas seda? Ei, aga ma nimetavad. tean ka seda, ma tean ka seda, et see tõuksi oma, see rõõlatu kiirusega tuleb kuskil põõse või nurga ta tagant, miski, kus ta nii kiirelt, on tead, ta... Ei, aga ta ongi praegu nurga tagant, ma ei saagi teda näha, aga nurga tagant, ta hüppab järsku sinna võetrajale. Võt, ja, ja ja neid noht, isegi, kui ta tähendab, kui tal on eesõigus, mida iganes kõike, öö, okei, tema arvestab sellega, et ta aetakse alla ja õigus jääb talle. No ja see, see on küll väga haige mõtteviis. Oh, ja samas muidugi taas tuleks siin niimoodi sinu no, põhimõtteliselt see ei ole sinu eriala, aga ta läheb sinna ühte katlasse. See, et psühhiaatri juurde eriti ei pääse ja psühhiaatrite külastusi on väidetava suitsiidi kaldubusega oh, yeah. kutid kirunud nii pidi ja naa Ma ei tea, kas sina oled mõelnud. Mina olen küll mõelnud selles, kui saaks Vopsli teise ilma. Aga kurat kohustusi nii palju, et ei saa minna. Aga jalust ära, kui. Ja kui ei oleks kohustusi, muidugi Vopsli. Aga mõtle see psühhiaatrite verk. Neil on ka huvitavaid. No kuidas öelda? No, ma ei oskagi sellele nime anda, aga jälle mingisugune on no just nagu klubi või just nagu ma ei tea, mis asi, kus neid on jälle terve hulk koos ja, ja siis nad nagu osutavad või pakuvad mingit teenust ja loengud ja värgid, aga samas. Et see on niisugune kuradi hämaarala! See see on tehnika. pinges olnud kõigil, aga no, meil on sa viies ka, kui me elame üle. Vaata, hämar ala. Inimene, kellele ei ole harsti kutset hariduste pädevust, tema jaoks on kõik arstikud kutsed täiesti hämarad alad. Näiteks, näiteks kirurge, kes lõikavad mao haavanditeks ole, et lõikab ta seda piltrot üks või piltrot kaks meetodil. Sinu jaoks on sa absoluutselt hämar ja isegi minu jaoks on see hämar eesti, ala. Kui Selgitada jääb see hämaraks. Aga Nemad ja... õpivad aastaid ja, ja veerand tunniga, mis sulle Eest on andnud vastuvõtule vastuvõtu ajaks. Ei tee ja. sulle seda selgeks, iga ka anestesioloogiaga. Ja psühiater on heriarsteks ole, tal on oma herialad ja loomulikult tema teab sellest, et tundub peenemalt kui tema patsiendid. Aga meil patsientite... on dokumenti põhine ühiskond, tema peab sulle selle sigivusmagilise rituaali ette tantsima. No, ma käisin oppidel... Ja jälle see anestesioloog hakkab peale, et siis meie teeme teile süsti. Ta peab hoiatama. No, ta peab, jah, ja, aga. Äkki, äkki sa ei äk... tea. sa ei tea, et siin pannukse magama no. ta peab ära seletama. Ma sain rahumeelselt hakkama, ütlesin samamoodi, et noh, teid tee mulle veerand tunniga neid protsesse kõiti selgeks, ma usaldan teid ei ole ju. Kellegi palgal mõrdsukas, te annate endast parima, et säilitada töökoht, et teid austatakse ja hinnatakse. Ja seda küll, aga see, mis anneste seoloog sulle enne narkoosi panekut räägib, see on loidse. Nii, et... Ja, te, tema, teeb nimele, seda, tema teeb seda mitte korda päevas samamoodi kui sina lähed mingist konna silma lõikama eks? see on operatsioon ja sa täidad igasuguseid pabereid ja. Ja vastutudest vabastamis see on see ja, dokumenti põhisus ja ka sa seda ei lue kui sa sinna oma algire paned jumal hoidku ära loegi seal on väga hirmed asju kirja pandud no see on nagu äh, aspiriini hoiatusleht kus ja, on märgitud et see või... Tappa. Ja, kui sa loed selle infolehe läbi, sa raud poolt kindel jätada seda astroteinitableti võtmata. Aga nüüd, mis põõtab psühhiaatrit, siis nemad teevad oma tööde nii nagu harstil on kohane seda tegema, nii et nagu arst peab seda tööd tegema. Aga kuidas see patsient sattub psühhiaatri juurde, siin ongi väike probleem, ja. sest inimene saab ravi ainult põhiselt Inimene peab tahetavadama. Inimene peab ise minema arsti juurde. Ei ole niimoodi, et kirurge jookseb tagaval ja ajab sind nooga taga, et saaks pime soolika ja välja võigata. meil on sundravi Psyhtiaatriga... Ei ole mingit sundravi. Ei ja, ole? Ei, aga otsusega ainult. Ja psüühiatri juurde... Enne kui laipa ei ole, et ei ole ka sundravi. Ma kirjeldan seda kohe täpsemalt. Inimene saab ainult ise minna psüühiatri juurde, su teda sinna tilida ei ta, ei tohi, ei saa, ei või. Ei, ainult politsei võib viia psühhiaatrilisse ekspertiisi, kui selleks on olemas näidustused. Ja kui keegi jookseb tänaval ringi kirves käes ja karjub, et nüüd tapan kõik maha, ei tohi teda kinni võtta, kirvest käest. Vist tohib, ei, ei, ei, ei, politsei tohi ta kirvest ära võtta, sellepärast, et see on tema isiklik varab. Kirv, politsei. Ja kirve ära võtta sel hetkel, kui see härrasmees on kellegi kinni püüdnud, hoiab natist kinni ja kirves on juba ohri pea kohal. See siis... Ei, pilhuniku Ja teeb Siis võib politsei vahele astuda, aga ei. See see aga ei minna ei saa. Ei, kinni võetakse ja viiakse peatriude siis, kui kirves on juba verine. Kui kirves on verine, siis on põhjus. Et niimoodi, oi, en, oi, en, oi. Nii, et psyhiatri patsient, kui tal on see kerge ärevu ta ise tunneb, et tal pööningul kõik korras ei ole, siis ta võib psyhiatri juurde minna. Aga kui on tegemist mingite sõitsete nähtudega või päris kisofreeniga, inimene ei ole enda suhtes adekvaatne, tema arvab, et ainult tema ongi tark ja väga kurb asjaolu seisneb sellest, et kogu maailm on lolliks läinud, see inimene juurde ei lähe ju ja Võimuga viia ei saa, ei ole võimalik. Sest mida hullemaks inimene läheb, seda kindlam ta on, et just temal on õigus. Ja, nii et see on probleem, ja, et ei, ei saa kõrval olijad seda inimest vähe võimuga viia, kuigi kõrval oliad võivad üritada selle inimesega vesteda ja rääkida, et kuule, et sulle ei ole kõik korras korrasmine mine hullu arsti juurde või ta saadab nad väga pikalt selle peale. No, ta saadab nad sinna, kust me alustasime. Ja, just, just. Ja, ja, see, ja see on proktoloogia. Ja ega vaatab psühhiaater vaes, igasugused niisugused diagnooside panekud, need nõuavad ju vähemalt poole aastast jälgimist. Ega kõik on ei ja ole ja nii kõvad, tegi, nagu ja, see ja. doktor Joller, kes vaatab vähem siin, kui veerand tunniga seletas kuidas tema sai aasta arstiks ja siis pani diagnoosi krooniline depressioon. <laughs> et eh, nevad, tähendab harste võib oletada midagi oletusi võiks no, saada. Ja või, loomunikult, et kui mina näen, et ärrasmees tuleb hukses sisse lonkab vasakut jalga, eks ole, no siis ma võin oletada, no vähemalt. Et see vasak jalg on aige. Eh, ma, ma võin esimese hobiga oletada vähemalt viit teist diagnoosi, eks ole, mis telle võib-olla sobivad, või eh, või. aga ainult oletada. Eh, psühhiaatriid on diagnoosidega ettevaatlikud. No Nad... ei saa ju tunnistada kurat tervet riiki hulluks või poolt või? Jah. Ehm... No, hull ei ole muidugi õige termin, aga... No okei, okay, me saame saa mõru, mida sellel mõeldakse. Aga et psühhiaatrid on alati ettevaatlikud oma diagnoosidega, sellepärast, et psühhiaatra saab väga hästi sellest aru, et diagnoos, mis ta inimesele paneb, see mõjutab inimese edaspidist elu. Kui see on skizofreenianus, Kõik see ongi sofreeni Nii et nad on diagnooside vaatlikud ja, ja hobilt nad seda ei pane. ikkagi inimene võetakse jälgimisel, jälgitakse keskelt läbi kuu aaga, eks ole. No siis selgub midagi. Seda, ajaga juba panna, see on... Seda enam, et inimene, kelle on mingid psühhilisi häireid, nad avalduvad väga mitmesugusel kombel. E, täna on te depressiivne, homme on ta maniakaalne, eks ole, mis ta on. Ma, ma, on tal siis või depressioon, või on tal korsakõvõi hoov, sõrkulaar häire. Või midagi veel. Ma ei oleks. Ma ei muidugi niisuguse näoga, et mulle annab ette kujutada. Ma ei teaks tänapäeval üldse pannaksegi sellist diagnoosi, et see on tegelikult alkoholismi põhjal suukamine kaaldepressiivne Vaata, siin ongi see, et üks asi on diagnoos, teine asi on sündroom. mis koosneb kunagi millest ja tema põhjal võib ju ka oletada. Tähendab, mõned diagnoosid ongi sündroomi nimel, nii et see on ka üsna üsna kirjuhala. Väga lai ja e väga sest on ju ka Stokholmi sündroom, <laughs> mida ei ole. <laughs> See on haigus. lahti lõigatud, ja, nii pidi, teist pidi, aga... Tead, mulle meeldiofobia, tarahnofobia, ämbliku kartuseks ole, ma, ma ei tea, kas äh, polisei kartus on, on diagnoosine vormistatav, aga on olemas siuke asi nagu tsenosilikafobia. Proosid. Õige, tsenosilikafobia, see on tühja joogi klaasi hirm. Et kui joogiklaas on tõhi, see tekitab paanilistirmu, ravitakse väga lihtsal kombel joogiklaaslõtt teisvalada. Ja klunk, klunk, klunk, klunk, <laughs> ja meie silm jälle särap. Ja no, niimoodi ta on. Ja vaata... Tervise kassa tahab lubada psühhiaatri vastu ainult saatekilja, aga saatekilja saab sinna perearsti ole. juures, ei, perearsti veenmine. Ei, ei, ei suurt ei ole peenud, ootud, oot, oot, hul veenab kelle igane sõral. <laughs> Seda küll! See, et, ei, perearsti on vahele kindlasti sellepärast, et perearst on meil siinilise kõrg, arvidesed inimene tema aika ütleb, et on seal taga mingi psühhika häire või piisab sellest, et kirjutada inimese unne rohtu ja seletada ära, sa ei ole niisud ära ja kanu ei ole väga karta. Seda jah, aga see, et vaata siin oli, et suitsiidi ennetuselt võetakse summasid väiksemaks ja sellest oli ka artikel. Jaa, aga vaata, suitsiidi ennetamine, mille, millega kui suitsiidi ennetamisega tegevad mitmesugust MTÜD ja, ja, ja, ja, ja nutikad inimesed nad leiavad kuidas sellega pappi teenida ja seal ka ringle või ka päris suraani, et see asi tuleb korra hoida et ka seal rahavasakule ei läheks no vaata need MTÜD need on ju suures osas elatusvahend Slavukreini Ukraini selle peale no võib ju öelda muidugi nii pidi ja naapidi aga ma ütlen, see riik on ka niisugune lüpsi -lehmet. on, on, aga, no, no, kui riigi, riigi manageerimisel, riigi korraldamisel ringleb igal pool röögatult pappi, eks ole, järjest rohkem meie käest maksudena sisse nõutakse, järjest rohkem seda liigub ja ongi niimoodi, et elektri hirmad tõstavad elektri hinda, inimesed maksavad elektriest rohkem, riik jällegi tõstab millegi pärast maksuside, kuigi vastu midi ta peaks tõstma palkaside vähendama maksusid, et me jõuaksime rohkem elektriest maksta, aga riik tekitabki olukorrad, kus me ei jõua elektriest maksta, aga elektriim tõuseb ikka. No vaata siin, oli see, et pealgi ka, et see riigi eelarve, mida nüüd arutatakse või kuratada teab, mis sellega tehakse, Et see ei pruugi olla ilmselt põhiseadusega kooskõlas. Iseenesest on tegemist väga ohtlikku ütlemisega. Ja kui nüüd see ei ole nõus seda vaidlustama riigi kohtus, mida see tähendab, kelle vastu riigikohtus riigi kohtus läheks? Ta läheks kõikide fraktsioonide vastu eraldi. Võtta, kui miski asi ei ole põhiseadusega väidetavalt, väidetavalt väistõlas. See on loits, see on lihtsalt loits, sest põhiseadus on küllaltki lai mõisteeks ole ja põhiseaduse vastu enamik meist eksib iga jumala päev, et kui sa joostlikult oma kommipaberiprügikastist mööda viskad, saatudki põhiseadusega vastu olla, nii et ei ole mõtet et kõike selle põhiseadusega õigustada või, või põhiseadusest no, äh, põhiseadus võetakse api siis, kui mingid muud konkreetseid paragrafi ei oska välja mõelda, äh, aga see asi on põhiseadusega vastuolus. No. Jah, samas võib ju öelda ka, et, et no, põhiseaduses on ju ka neid paragrafe, kus lõpsõnad on Kui seadus ei ütle teisiti, seega mingi kuradi kodukord võib istuda Põhiseadusele pähena, kui see taha. Ega vaatame, kui tähendab raandusministeriumde riigiku kõne toonist kannab, ette seda samustki eelarve seaduse eelnõu, eks ole, eelarve eelnõu. Ja kui ta eksib mingi siis sees ütleva siis ütleva ära ütlema käendega, eks ole, siis ta eksib põhiseaduse vastu juba, sest ta ei pea lugu eesti keelest. Aga ah, mis ja, ütleb või... seadus ja tema pream... põhiseaduse või... Küsiksin lau... ja Eesti vaad, vaad, rahvuse vaad. keele ja kultuuri. Ja. Ja, säil... ja minu, mina olen siin praegu tänases saates vähemalt kolmel korral põhiseaduse vastu eksinud, sellepärast, et ka mul tekib juhtube keelevääratusi keele No ikka juhtub ja. samas. Kes teeb, sellel juhtub. No. Aga, kes, kes, aga kes ei tee, sellel on juba juhtunud. No ja see on jälle niisugune ohtlik küsimus, sest teada see preambul, see on ju ka niisugune mõneti võiks ju kohendada, mis me sellest keelest, kultuurist ja värgist säiliitame, see viitab ehedale konservatiivsusele, ehk millegi konserveerimisele. Oot, aga säilitamine ei tähenda ju eh, areng, arendamist. Eh, säilitamine ei tähenda, et arend pidama jääb. säilitamine ei tähenda seda, et pannakse miski purki, eks ole, ja, ja seal selle asjaga midagi juhtu. juhtub küll, et pannakse kurgid, eks ole, eh, pannakse purki kaan peale, aga ka nad marineerivad ilusti, seal protsess toimub ja toimib, nii et eesti keelega samamoodi keel areneb. Ja peabki arenema. Ajaa, Eesti ja. keelega saabime teha, aga mõtta, kui Just, keel areneb... me praegu kuulsimegi. Ja seda küll, aga vaata, kui keel areneb, eks ole, <laughs> on see siis nüüd vastavuses põhiseadusega ei ole, sest tuleb säilituda. No jaa. Jaa. eks neid võõrsõnu on meil ju kimpude viisi. On küll, jaa, on küll. On Kas küll, või aga, ehtne, ja. eks ole? Eesti võiks olla päris, aga Jah, kui nüüd, no, keele tädid on sellega tegelend, et ja hüritanud välja sorteerida, lahutada terad ja sõklad et millised on, on siis algupärased ja õiged eesti keelsed sõnad, mõni ehk ongi. Noh, šerpades, print ja müksatronid, <laughs> mis asjad on, jääb. See on ka oma ette nähtus. Tuleb 4-5 tegi kokku ja hakkab välja mõtlema uus sõnu, millega tähistada oma üli segast ja ebamääras samas väga üleolevad patroneerivad käitumi. Ja aga vaata, mulle meeldib, meeldib, meeldib soonvast suhtumine, et ne, nemad üritavad vältida võõrkelseid sõnu ja elektron. Sähkö! No, Ja kõik on aru saada, et annab sul ole. Ja need, need me meili, SMSid või meili sõnud, e-mailid, e-mailid on sähkö sanoma! Sähku saama, no, kõik on aru saada. Aha. Ja kõik on aru saada ainult soomlasele. Ainult soomlasele, jah, aga kuidas sa e-maili nimetad eesti keeles, ha? Noh, Ongi e-mail, e <laughs> Ele elektronkiri, no, see ei ole eesti keeles, aga no. soomlaste on sähku saama. Jah. Vata, siin ongi see, et tundub, et soomlased säilitavad oma rahvuskeelt ja kultuuri tükkis paremini kui meie siin. Aga nemad teevad palju, asju <laughs> paremini, soomlased on parem õlu ja parem elu, ja parem õlu. Suuremad pensionid, suuremad palgad ja üldse ja... on te lavad Ja väidetavalt on nad õnnelikud ja poha ja... Ja jagasid oma rikkust ka meega, kui nad käisid siin jõukkiga õlut ja juustu ostmas, aga nüüd viimasel ääle enam ei käi. Viimasel ääle nad räägivad, et teie hindade juures, teie hõlut saab te ainult teie rikkade eestlased osta. Meie vahelselt soomlased enam ei tule ja osta. Jah, see probleemid meil on. Aga noh, kui sa tahad välja näha nagu miljonär või rikkase eestlane, siis suvelgi näiteks nädalaega söömas ei ja siis lähed laupäeval ja ostad omale platsil kannu õlut oh. ja poseerid sellega no ma ei tea Nausalt öeldes võib kesed päised päeva tikku tulega otsida kui palju seal eestlaseid listuub raegujaplatsil raegujaplats on välismaalasi täiesti okkupe... vanalinn on okkupeeritud välismaalaste poolt Ja seda seda oli tema juba ammu. Kui eestlane satub vana linna jalutama, siis ta kuidagi natuke häbeneb, eks oleb kuidagi silmad peas, küll kees üritab sealt kiiremini välja saada. Ja, ja igaks juhuks väldi eestikeelset juttu. <laughs> Aga mis ta teeb seal eestikeele, keegi tevasuurt aru ei saa. Raske juhtum. Me oleme nüüd alustanud tagumikust ja jõudnud välja kuhu me Ka eriti kaugele ei olegi välja jõudnud selle pärast, et vaata, uuri isa, seda Eesti elu üht või teist pidi lõpuks sattud, Nina pidi jälle sinna tagasi, kust sa alust? See tiir muidugi jah. Nina Rink looduses loodusest <laughs> seda võiks nimetada. <laughs> ja seda küll, aga jälle inimesed pidagi teendest lugu, ka jalgrattur on inimene, eks ole ära kunagi sülita lau alla, sest ka seal võib olla inimene, kui mina olin riigikogus, siis ma rääksin täiesti, et ära kunagi sülita lau alla, sest ka seal võib olla ajakirjanik. Aga ka ajakirjanik on inimene, kõik me oleme inimesed ja muidugi mõistlik oleks ära et niimoodi, et paneme teis Inimesi tähele, isegi kui nad räägivad teist keelt, isegi kui nad on eesti keele küll ära õppinud, nagu Vovas vet kes räägib väga head eesti keelt, aga ikkagi väga ära tuntava aksendiga. Grammaatiliselt on tema eesti keel väga, grammaatiliselt on ta õigem kui keskmisel eestlase. E, aga üks, iga üks elab sellist reaunud, nagu ta oskab ja, ja valdavas enamuses on inimesed hea tahtlikult ja kui nad panevad pihta miskit varandust, siis ikka Kõige üllamatel eesmärkida. Otse loomulikult, aga julgen sulle meelde tuletada ka ühte hiljutist pealkirja et Eesti lapsed räägivad oma vahel inglise keeles. Ma kardan, et nad jätkavad James Joyce'i tänuväärse tööd inglise keele lammutamisel. Jah, seda küll, aga lohutuks, lohutuseks teile see saab läbi, sest lapsed üldised ja ka nad, koolilapsed, kooliaslapsed ja nad eriti üksteisega inglise keelt ei räägi üldse mitte mingit keelt, vaid eelistavad laps juba ütleb, ütleb teisele lapsele, et kuule, et ma räägiks sulle õht asjaga, ma ei viitsi rääkida, istuma kohe, saadan sulle see seda on tunds tegelikult ka seda tal lihtsam eeteris. teha seda on t... ja tal lihtsam teha näpida sõnumit on tal lihtsam teha kui seletada midagi verbaalselt nii et küll nad hakkavad kirjutama inglise keeles sest nad veeme räägi ka inglise keelt oi oh yeah. siis me jõuame sinna siis me jõuamegi sinna no ei, ei no jõuamegi sinna et kuna ka põhiseadus on ju täiesti olemas ka tõlgituna inglise keelde On... Nii, kõik on korras loeme inglise. Ma ja. otsisin kunagi tük tük tük tük aega põhiseaduse venekeelset varianti. Oh, jaa, ja ma... ei väisi ennas kiitmast ma ma leitsin ta. Ei ma kolm varianti. sellepärast on kolm mi... ja. Mina tahtsin vaadata, kuidas on vene keeles kirja pandud põhiseaduse preambul. Ja seda tahtsin minagi vaadata. No, ja vaatasin, esimesed kaks varianti ma leidsin, kus põhiseadus algas paragraf 1. Ja alles pikemat aega otsides ma leidsin ka varianti, kus oli preambul ka sees. Valt no, nii. Vata, see on jälle niisugune, et oleme tolerantsed, mis me oleme. Aga see, et põhiseadus on Eesti rahvuse keele ja kultuuri. See võib ju mõnele olla surma nii solvav. Võt just. Võt just. Uh, võt. <laughs> ja mis me teisi inimesi ikka solvame, kui, oot, aga me oleme sellest rääkinud, et ühiskonnas on 7% lolli, eks ole ütles maha nende eest, nad on ka inimesel, aga lolli jaoks peab ju olema short version, nii tänapäeva eest iga sõldakse ehk põhiseaduse lühivariant lollide saada. No 7%, arvad 7%. Nolli tegelikult... on 7%, jah, see on Konstantsioon igal pool maailmas. Kas oletus kaasavaratus... on, et tegelikult 85% ei tule? Ei see, puulekad, äh, see, ei see, et nad ei tule taimeks ole see, et eh, eh, tähendab eh, loll on suhteline mõiste, et tuleb võrrelda te teist inimest, kui 85% on no, meie arvates mitte eriti targad inimesed, no siis nendest on veel lollemaid ikka 7%. No jah, ja. proosit. Aga aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev ja loodame, et meie pühased ole hebedasi. salvestatud 2024. aastal.